чорними сходами метнулися вниз і садом до ставка, де їх мав ждати Славко. Навколо ні шереху, тільки десь загавкав собака і знову все стихло. Славко, працюючи на сінокосі, добре роздивився околиці містечка і склав про себе маршрут втечі. «Я навіть захопив з собою дещо поїсти», сказав він. Показавши дівчатам невеликі вузли. Хотів пробратися в комору і взяти в дорогу шматок сала. Та стара карга Марта, немов відчуваючи щось, весь день чатувала біля дверей. «Нічого, обійдемо з тим, що є», – заспокоїла його Оксана. Всю ніч вони йшли понад річкою, а на ранок міцно заснули в кущах вільшини, Наступної ночі вийшли на дорогу і далі рушили сміливіше. На дорозі іноді траплялися машини і поодинокі мотоциклісти. Тоді вони ховалися в придорожньому житті чіпшениці і лежали там, доки не минала небезпека. Скоро пішла незнайома місцевість. Далі Славко не знав, куди йти вирішили по зорях визначити, де знаходиться схід. Ще малою мати навчила Оксану орієнтуватись за допомогою вечірньої зірки і сузір'я віз. Це їм допомогло в дорозі. «Доберемося до залізничної курії, дійдемо до якої станції, знайдемо там товарняк з дровами чи вугіллям, – радив Славко, – і поїдемо на схід. Головне – добратись до польського кордону, а там буде легше. Там вважайте свої люди, знайома мова. Та дійти до станції їм не пощастило. Другого дня вони натрапили на гестапівський патруль з вівчаркою. Від патруля вони ще, може б, втекли, але собака взяв слід, і наздогнав їх в густому високому житті. Стомлених, брудних, побитих, покусаних, їх повернули знову до того містечка, з якого вони вийшли. Кинули у темний підвал. Щодня били і вимагали зізнатися, де взяли географічну карту. Славко признався, що карту він поцупив у свого господаря, Викликали старого Вебера, і він бив їх усіх по обличчю і показував гітлерівцю знаками, що всіх втікачів треба повісити. Потім возили з тюрми до тюрми. Спочатку всі троє потрапили у в'язницю міста Гоф. Звідти повезли до Дрездена, відомого усьому світові картинною галереєю і Сікстинською Мадонною Рафаеля. В'язням її, звісно, не довелося бачити. Зате вони стали свідками, як брали на допит беззахистих матерів і дітей, як знущалися над ними. В Дрездені їх загнали до великого приміщення, що нагадувало спортзал. Там втікачів з гітлерівської каторги зібрало стільки, що ні сісти, ні лягти. Вранці приходив товстий, Рожевощук наглядач довго стояв біля дверей, вибираючи собі жертву. Потім двом чи трьом наказував метком. Вів свої жертви до катівні і бив там грубою гумовою палицею, вимагаючи, щоб зізналися, хто їх намовив утікати. З допиту Славко не повернувся. Наші дороги розійшлися. Ми з Оксаною потрапили в одну в'язницю, він в іншу. Особливо зле виглядала Оксана, аж світилася після безсонних ночей у Бауера і перенесених тортур. Вона танула на очах. Невдовзі ми з Оксаною опинилися у лігві фашистів. Берліні Але ні самого Берліна Ні Рейхстагу Ми звісно не побачили Зате багатоповерхову Берлінську кам'яницю із з загратованими вікнами Запам'ятали надовго Водили завжди нас парами Наручники накладали на двох Звідти повинні були нас відправити До равен з брюка А поки що дали нам роботу Клеїте коробки для пральних порошків. За день увесь коридор ми заповнили коробками аж до стелі. Проходячи коридором, Оксана знепритомніла і впала. Коробки посипались, загородили увесь прохід. Як кинулась рятувати подругу? За це нас з Оксаною довго били, а потім посадили у підвал. Не знаю, як ми витримали тих два тижні серед пацюків без води, без їжі. Раз на три дні кидали нам шматочок рзацу, хліба наполовину стирсою. Був він чомусь посипаний сіллю, його ми з'їдали одразу. Смак солі вже встигли забути і смоктали її, як цукерку. О, ніколи в житті мені ще так не смакувала Звичайна чорна кам'яна сіль. Вивели нас із підземелля в ясний сонячний день. Ноги і руки попухли. Голоду ми вже не відчували. Пролюті між сходами побачили блакитне небо. Очі сліпли від яскравого світла. Старий наглядач, що відмикав нам камеру, Довго дивився на нас жалим. Біляву Оксанку ще в школі вважали дуже вродливою. Вона мала шляхетне, витончене обличчя, яке зараз стало білішим за стіну. «Ви німкеня?» – запитав її старий наглядач, що сам ледве тягнув ноги. Оксана нічого не відповіла. Від свіжого повітря вона похитнулась і впала. Коли прийшла до пам'яті, наглядач, провильно тупцюючи біля нас, несподівано прошепотів. «Ком, ком, ходімте зі мною на кухню. Вас треба погодувати». Ми пішли за старим згорбленим наглядачем, котрий був чомусь у цивільному одязі. Він справді привів нас на кухню, і щось сказав есесівцю, який був там разом з собакою. Собака сидів на високому стільчику і час від часу злісно гарчав».